Szervusztok kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Puzsér Roberttel és Chunderlik Péterrel, vendégünkkel, akivel az eutanáziáról, az eutanázia kérdéséről, az eutanázia által felvetett problémákról, az eutanáziáról mint lehetőségről és az eutanáziáról mint veszélyről. Próbálunk megbeszélni, mert hogy ez mindkettő, és hogy ö, ti számotokra elsősorban mi annak a 0630-2010-909-es SMS szám a fóruma. A ja, Peti nem azért tűlit, mert érintett volna egy-két héten belül, hanem ö, mert rádiós kollégánk. Igen, és mert, igenis, mert, ö, mert ö, nagyon jó érzéke van ezekhez, a, ezekhez az erkölcsi dilemmákhoz. Mert ez, én azt gondolom, hogy az ezredvégnek ez egy ilyen súlyos ö, nagy morális kérdése az eutanázia. Nekem egyébként egy, egy lényeges kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy Miért ennyire éles vízválasztó az emberek között az, hogy erre a kérdésre támogatóan vagy ellenségesen reagált, Számomra nem, nincs akkora érzelmi töltete a kérdésnek, és jobban megértem az egyik oldalt, mint a másikat, de nem érzem, hogy táblára festenék dolgokat, pró pró vagy kontra, és az utcára vonulnék. Na jó, igen, de ez, ez van, aki ebben érintett. Tehát van olyan, akinek mondjuk van hozzátartozója, aki uh -huh. már eutanáziára szorult, és akkor azon múlt, hogy ő megkaphatja vagy nem kaphatja meg, hogy hogy áll lehez a törvény, meg hogy áll lehez az állam. Hát, és van olyan ember, akinek meg még nem volt ilyen hozzátartozója. Neki is legyen kimenni. Ne, ne, joga tüntetni. Igen, hogy igen, csak én aki... nem tudok eleget az egészről, úgyhogy ne lehessen. Aki, aki meg nem tud róla, annak még mindig ott van a lehetőség, hogy legyen empátiája, és képzelje bele magát olyan embereknek a éjébe, akiknek meg már volt dolguk ilyen Vagy mint már? azok, akik hozzákezdtek az eutanázia nem is népszerűsítéséhez, csak egyáltalán a köztudatból beviteléhez. Azok orvos, olyan orvosok voltak, hogy valamilyen rokonsági kapcsolaton keresztül érintettek voltak. És itt most hozzáteszem, hogy én történész doktor vagyok, nem orvos, tehát nem ilyen szakmai minőségemben vagyok itt jelen, hanem mint ilyen abszolút ilyen érdeklődő... Visszaveszem a fölsőmet akkor. Yeah. <laughs> Ke Kevorkian doktor például, aki, a, hogyha láttátok a Doktor Halál című filmet, amiben az Al Pacino ezt a doktort, aki Hát egy, ő volt az első ilyen, ilyen világhírű eutanázia doki. Olyan, aki elvégezte az eutanáziát rászorulókon úgy, hogy azok a rászorulók, azok, azok kérték a doktort, hogy segítse át őket. És a doktor természetesen nem volt szabad, hogy ezt megtegye, hiszen a törvény ezt tiltja és bünteti. De a doktor az dacolt ezzel, és tartott egy eutanázia praxist, és akik, a, akik Amerikában bárki eutanáziára szorult, azt tudhatta, hogy Kevorkian doktor az, aki segít nekik, mert Kevorkian doktor dacol a közgondolkodással, meg a szenátusnak, meg a, meg a, meg a Fehérháznak, meg az egész államaparátusnak az, az álláspontjával, hanem ő hisz a hisz az aktíve utanáziában hisz az orvos által nyújtható kegyelemben. Egyébként a... tudjátok, hogy ki volt Magyarországon az első, emlékeim szerint az első, aki a köztudatba be akarta hozni ezt a fogalmat? Ki volt? Gyerekkoromban, emlékszem Friderikus Showban, a, a Frederikus Sándor. Levetítettek egy felvételt, egy hollandiai ö, lehet, hogy akkoriban fogadhatták el, törvényesítették az eutanáziát, és levetítettek egy videófelvételt egy, egy injekció beadásról, és aztán volt is egy vendég. Aztán ma már nyilván nem tudjuk, hogy mennyire tehát Frey Tamás után egy más paradigmában vagyunk, hogy mennyire eredeti az volt az a felvétel, vagy mennyire nem. de tény, hogy Frederikus sándor volt. Vagy hmm. hmm. egy a kicsit betegséget is. Ez egy kicsit meggyalázza az eutanáziát a ember azt érzem. Csak feldobnám azt, hogy a kevorki ilyen 99-ben zárták börtönbe, tehát világos volt, hogy ez lesz a vége, uh -huh. és uh, 2007-ben uh, kegyelmi kérvényel uh, szabadult, tehát pontosan ugyanazt a 8 évet töltötte ott, mint az az ember, aki uh, hát, uh, szexelt egy hirdetésre jelentkezővel, majd uh -huh. megölte és megette. Az is ilyen eutanázia a wow. gyanús eset, írt nekünk dr. Troll, azt írja Robert, remélem nem leszel orvos. Hát igen. Ö, um, miért? Miért remélet, hogy nem leszek orvos? Azért, mert én eutanázia párti vagyok. Azért, mert én Ez azt gondolom. Ez a hülyeség hogy... tulajdonképpen, mert akkor majd mindent ezzel akarsz gyógyítani. Jóban. Olyan lesz, olyan, olyan szerintetek az eutanázia az orvosnak, mint a vietnámi kenő, csak kuruzslónak, hogy kicsit fáj a könyököm rakunk rá egy kis eutanáziát, és holnapra elmúlik. <gül> a mikolingban a francesgenáziumban, a, és a házi edett. doktornak a széntablett és a köptető volt a két ö, csoda rendszer, és tök mindent azzal akart kezelni, hogy jellemzően ilyen súlyosbodó tüdőgyulladásokhoz vezetett, mert a széntabletta nem kurálta ezeket. Én azt gondolom, hogy az eutanázia az alapvetően annak a, a dilemmája, hogy az orvosnak mi a kötelessége. Mit kell az orvosnak szolgálnia? Az életet, vagy a beteget? Ez a fő kérdés. Aki azt gondolja, hogy az orvos feladata, az életmentés, minden körülmények között az életet kell szolgálnia szemben a halállal, az eutanázia ellenes lesz. Aki azt gondolja, hogy az élet túl absztrakt, túl elvont, túl, túl megfoghatatlan fogalom, szolgáljuk a beteget, próbáljuk meg a betegnek az érdekében cselekedni, az úgy gondolom, hogy az eutanázia párti lesz. Minden esetre az is. -e hát utalás? Aki, aki valamilyen keresztényelkölcs mentén érzi ö, véleménybuborékban magát, az azt mondja, hogy hát az élet, meg szent, meg a gyilkosság, meg stb. Az, az úgy nem lesz rendben. Aki pedig inkább a, a szabadságjogok ö, felé húz, az pedig a szabad akarat mellett dönt. Ugye? Így egy picit egy ilyen vallásos versus felvilágosult véleménynek az nagyon, Ez egy nagyon fontos különbség, hogy azok, és mikor jelenik meg, amikor az instant vagy bármilyen transzender dolgot ki akarunk szervezni a társadalom szervezéséből? Tehát amikor az állam és az egyház szétválasztása megkezdődött, mondjuk a 19. században, akkor felmerült, hogy egy hivatkozhatunk egyáltalán Istenre, mondjuk, hogy egy államtitkár beszélete Istenről, vagy, vagy bárki. Uh -huh. És ez egy, ez egy nagyon fontos társadalom és életszervezési modell, hogy akkor. És adott esetben mondjuk vallásos emberek is azt mondják, hogy Istenre nem kell hivatkozni, mondjuk egy alaptörvény uh -huh. preamulumában, mert, mert, mert nem. Uh -huh. Én, én, én, én azt gondolom, hogy a nagy probléma az itt a, a hipokratesi esküvel van. A hipokratesi keretében az orvosoknak, amikor ugye orvossá válnak, vagy amikor megkapják, a, megkapják a, a doktori címüket, akkor nekik fel kell esküdniük, hogy az életet fogják védeni. Hogy minden körülmények között az életet fogják szolgálni. És azt gondolom, hogy itt van az alapvető hiba. Szerintem a, a hipokratesi esküvel van a baj. Szerintem az a hibás. Nem ez lenne a feladat. Nem az életnek a mindenáron való szolgálata lenne a feladat, hanem az élőnek a szolgálata. És hogyha az élő adott esetben nem akar már élni, mert az élet az ő számára már csak néltatlan megaláztatás és szenvedés, akkor azt gondolom, hogy az ő szolgálata az lehet a halál. Itt arról van szó, itt csak az a kérdés, hogy meddig terjed az empátiád? Meddig tudsz beleírezni a másik helyzetébe? Az egészséges ember nehezen tud a haldokló helyzetébe bele, bele, beleképzelődni, mert az egészséges ember az úgy érzi, hogy az egészség az a jó, és a halál, az meg az Úristen, Úristen, jaj ne, csak azt ne. Le kellene választani ezt a hipokrateszi esküt az orvostudományról. Uh -huh. én, én legalábbis ezt gondolom, nem az van benne, hogy most az életet vagy a beteget óvjuk. Ott van, hogy óvja őket a bajtól és a kártevéstől, de szó szerint ott van benne, hogy senkinek nem ad mérget, még ha kéri is, vagy kéri se. Na jó, de ez a probléma. És ez, és ez, hát ez, már ez probléma. nagyon kellemetlenül ö, értelmezésre nem szoruló mondatrész, hiszen itt, itt, ez pont ö... ezt jelenti, hogy ezt ne. Uh -huh, uh -huh. Itt megkérdezték, hogy az esköz abortuszra nem vonatkozik-e? Hát, hát De hát jó ugye az a kérdés, hogy a magzatot ugye élőnek tekintik-e, vagy sem. De tényleg de, tetszett, de, ez de meg... Igen, de az abortusznál ők mindig úgy állnak hozzá, hogy ők az anyát kezelik. Ők a szülő, ők a szülőt kezelik. Tehát, aki éppen nem szülő, hanem abortáló. Ja ja. ja, ja, de a, magzat, de a, magzat, a, magzat, a magzatkezelés nulla százalék, szülőkezelés száz Én azt gondolom, hogy itt az arányok azért nem stimmelnek. Ö, de, de közben meg akkor megfordul az arány, hogy nem tud-e úgy elhajolni, hogy megfeleljen az eskünek. De mi érvényese az eskü? Nem, ö, nem a hivatás az érvényesebb-e, vagy a, a tudás, amit megszerzett, és utána annak a... Annak, arra áldozott húsz évet az életéből, hogy annak megfeleljen. Nem, a, nem, a, nem az általános etika ö, érvényese, hogy, hogy ö, másnak, a, másnak a szenvedése az az, az, az, Viszont az, az, ugye itt is benne van, hogy akik orvosként is ellenzik az eutanáziát, ugye mindig felvetik, hogy az orvostudományban olyan paradigmaváltások vannak, hogy egyik napra a másikra megváltozhat minden. Tehát amikor a Fleming az antibiotikumot felfedezte, hogy gyakorlatilag nem mosott el egy csészét és szinte egyik napra a másikra, ugye betegségek váltak gyógyíthatóvá. És mindig benne van az, hogy beleegyeznek valakinek a halálos kívánságába, és lehet, hogy jövő héten már gyógyítható az a betegség, mm. és akkor az orvosnak a saját lelkis fordulásával kell elszámolnia. Ez a beteg felelőssége. A beteg felelőssége. A beteg egy mérleget készít. Mennyi az esélye annak, hogy három héten belül, vagy egy hónapon belül, mert kb. ennyi lehet nekem hátra, feltalálják a gyógyszeri a gyógykezelését az én betegségemnek, és elvégzik rajtam ezt. Több mindegy mennyi meg -e várni? Nem, mennyit kockáztatok azzal a fájdalommal, amit ki, kínál mm -hmm. nekem a következő 3-4 hét. Ez, és ezt egy mérlegre kell tenni. A, az a mérleg egyik serpenyőjében van a fájdalom mértéke, a mérleg másik serpenyőjében meg a remény mértéke és ezt a mérleget a betegnek kell elkészítenie, nem az orvosnak, nem az orvos feladata. Ez a beteg feladata, és aki ezt a betegnek a kezéből ezt a felelősséget kiveszi, az nem tiszteli a beteget legfeljebb hipokrateszt. Csunderlich Péter társaságában is az eutanáziáról beszélünk, kaptunk egy üzenetet, azt írja, a teremtőnek osztunk lapot a világban, vagy nem. Talán ez az alapkérdés, írja Krisztina a teremtőnek osztunk vagy vagyis ha hivatkozhatunk-e arra, hogy Isten adta az életet, tehát embernek nincsen joga kioltani, tehát az eutanázia bűn. Csak én azt gondolom, hogy ennél van egy fontosabb rendező elv az evangélium alapján, pedig a kegyelem. Én azt gondolom, hogy az egyik az egy hideg elv. Hogy Isten adta, ember ne vegye el, de, a, de a következtetés jó, de az alapfelvetés nálam megbukik, hogy miért, a, miért az Isten adta az életet bárjál, az én számomra. Oszít. De van ennek egy világi átfordítása, amikor az emberi jogok elképzelését itt azzal gyakorlatilag egy ilyen szekuláris Isten Leképezték. komplexumot hoztak le, hogy az Igen. élethez való jog, a méltósághoz való jog, Hü? a különböző Istennek tulajdonított dolgokat, így a világban mi megteremtettük magunknak a felvilágosodástól kezdve. Mm. Jó, de és... hogyha ezt képezted le oda, akkor, az, akkor azzal, hogy megölöd, az élethez való jogát sérted, mert szerintem pont, hogy nem, hiszen az élete, élete fölött való rendelkezésen jogát sérted azzal, hogy nem, eng, nem, nem döntheti el, hogy akar, vagy nem akar élni, ezt teszi egy gyilkos is. Igen. Én meg azt gondolom, hogy az empátia kérdése. Minden empátia kérdése. Arról van szó, hogy az egészséges ember bele tud -e érezni a haldokló embernek a helyzetébe. Ha nem tud beleérezni a haldokló ember, embernek a helyzetébe, akkor ő azt meg akarja mindenáron gyógyítani, hiszen magából indul ki, ő is egészséges akar lenni, és mindenáron meg akarja gyógyítani, akár azon az áron is, hogy Heteken, hónapokon keresztül kínozza, mielőtt kiszenved a szerencsétlen. jó, messze van, nem látja, de kontrollálni akarja a sorsát innen a kis szavazatával. És milyen érdekes, hogy az árcsökkentés csávó, meg a legyentánc csávó, meg minden ilyen sutyó, őket engedjük, dönteni mindannyiunk jövőjéről. De egy embert a saját maga jövőjéről meg nem enged. Ja, ja, ja, igen, hát erről van szó. Erre arra, arra az... ő nem alkalma. Ez az dönt, dönthet, a sajátjáról. Arról van szó, hogy az egészséges ember az az. Ö... Retteg a haláltól, és az empátiája véges, és nem tud beleérezni abba, hogy a haldokló embernél ez már megfordul. Nála az életanyomorúság, és ahogyan a, az élő embernek, az egészséges doktornak halálfélelme van, azt kéretik nem ráprojektálni a betegre, mert neki speciál életfélelme van. Ő attól fél, hogy még holnap is élni fog, meg hogy holnap után is élni fog. Ezt kell megérteni. Nem attól fél, hogy holnap után már nem fog élni, ahogy a doktor. És hogyha ebbe, ebbe az empátiába egy kicsit képesek vagyunk így belehelyezkedni, akkor el tudjuk sajátítani a, az eutanáziának a a akkor... állapotát. ha nem, akkor sajnos nem. Akkor csillogtassod az, EU, eh, eh, az adat Robi, és volt ez a, volt ez a kolléga, aki írta SMS-ben, hogy reméli, hogy nem leszel orvos. Próbáljuk meg megérteni, hogy ő mitől fél. Tehát, hogy mi a félelem? Nem, hogy fél, a... semmitől trollkodik, semmi. A... Nem, te... ne, ne feltételezzük, valakinek valós, undora ö, félelme van, és ezért támogat. Nem, gondolod, jó, nem hogy gondolom, a hogy a gondolkodásból trollkodol... van ez ellen. Nem, nem, azt gondolom, hogy ez itt trollkodik, de mindegy, Akkor, akkor úgy tegyük gondolom, Hogy tegyük fel, hogy valaki jó, más teszte a gárdáját. Ez, ez a kérdés, ez mindegy, a lényeg. Aki szerintem, szerintem, aki ellenzi, az azért ellenzi, mert azt gondolja, hogy a pszichopaták akarnak eutanáziát, mert gyilkolni akarnak, és ez nekik egy jó lehetőség lesz. Arra, hogy gyilkolhassanak szabadon. Csak hát arról van szó, hogy az eutanáziához, ahhoz, hogy az törvényes legyen, ahhoz készül egy videófelvétel a betegről, és ahogy a beteg, a haldokló elmondja, hogy ő igenis ezt akarja, ő kérte ezt, aláír egy papírt, ott van az ügyvéd, az törvényes, az egész, az egész jogtiszta. Tehát, hogyha ezek a feltételek adottak hozzá, akkor nem értem, hogy miért kell megijedni ettől. Itt a haldoklás szóba került. Ugye itt akkor ezt az orvost, egy ilyen kiállítanak arról, hogy te haldokló vagy. Lényegében, uh -huh, nem? Uh -huh, Pontosan. Pontosan. Hogy, a he, hogy, hogy, a, hogy a, az állapotod az indokolja ezt a helyzetet. Hogy a kegyes halált kért. És, és van itt egyébként egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen kórházi síralomház? Vagy, vagy hogy fogalmazzam meg? Tehát, hogy Elzetül. ami tehát a, J Jó, elfekvőnek nevezzük ezt, de hogy valaki ugye kérelmezi mondjuk a saját -náz, az öngyilkosság, mm -hmm. vagy meggyilkolását, mm -hmm. öm, és akkor mennyit kell kivárni? Mert azért valamennyi ki kell várni, biztos, nem? Tehát hát hogy aho mondják, ahol ezt kontrolláltnak látszó körülmények között tették film, meg, filmben, Ö, az nagyon úgy nézett ki, hogy kivonult oda a, a a jognak a képviselője, vagy a bizonyításra hivatott nővér, orvos, a lottos szorsolásból izé Arbócki Mihályné közjegyző, és, és az otthonában beadták, nyilván, hát, hogyha az illető az otthonában szenved. Ha volt olyan Mert van, aki a kórházban szenved. De lehet, hogy őt is hazaviszik. Mert akkor, akkor ezen már tényleg nem fog múlni. Én azt, azt én, én még mindig ezen lovagolnék, hogy megpróbálom megérteni azt a hallgatót, és szeretném, ha te is megértenéd őt, Robi. Tegyük föl, hogy nem trolkodik. Mert legyünk, legyünk ennyi tisztelettel. Mm -hmm. nem, nem ő iránta, hanem a, a vélemény iránta, mm -hmm. amit itt most ezzel képvisel. Hogy amikor a Szőri és Pulek beülteti Kautzki Armandot a szoba közepére, akkor Kautzki Armand mond valamit, amit nyilvánvalóan nem akar. Mi van akkor, ha ezen a videón, kényszerítik, bár nem tudom mivel fenyegítik meg a halála előtt, kényszerítik az illetőt, hogy beleegyező nyilatkozatot tegyen, majd meggyilkolják mert az öröksége, mert a vagyona, mert, amit tudni én, Tudom, hogy van annyi fantáziánk, hogy kitaláljuk a tökéletes gyilkosságot. Minden Kalambó epizód így kezdődik. Az első negyed óra, húsz perc a tökéletes gyilkosság. Nyilvánvaló, hogy az eutanázia is alkalmas arra, hogy egy jó forgatókönyvíró tökéletes gyilkosságot írjon belőle. És ő rögtön tiltsuk is be, világos, Na, túl, megoldottuk. Na Kul, jó, de ugyanezen az alapon, vagyunk, de akkor ugyanezen az alapon tiltsuk be a konyhakést is, ha szabad kérnem. De lassan egyébként szerintem tovább mehetünk azon, hogy, hogy van ő rendelkezése valakinek, és valaki dönt a saját sorsáról. De mi van akkor, hogy a kómás betegeknél, vagy másoknál, akik, uh -huh. vagy mi van, a Mihály Schumára esetett, tehát a, ami... Ahol nem, ahol nem ő, ő, ő döntő, nem tud dönteni, én úgy gondolom, hogy ott, ja. a, ott a hozzátartozókra kell ezt bízni. Tehát ahogy a de, hozzátartozók... Ne, ne, hozzát, kell de ezt, ezt, Erről tudtunk törvényt hozni, hogy tök mindegy, hogy ki az, de a hozzám legközelebb álló testvérszülő vagy gyerek. hót mindegy, hogy, hogy ki, teljesen nem. tökkel ütött barom, de, de úgy, de de hogy akkor ő dönt. És nem, de arra viszont legyen lehetőség, hogyha én még korábban megjelölök valakit, hogy dönthessen az én eutanáziámról, akkor ő később legyen abban a jogi helyzetben, hogy ezt megtehesse. Ez oké, ez is vagy van tisztázva. Tegyük fel azt, hogy valaki komába esik, nem látni, hogy 10-20-30 évig ott lesz, mert kapott 40 éves korábban egy agyvérzés. Akkor mondjuk azt, hogy olyan szar egészségügyi állapotban az állam, hogy nem tudják ellátni, és akkor ilyenkor a hozzátartozónak kéne elvileg gondoskodnia róla. Tehát az pedig milyen sős, hogy valakit akkor meg egy másik in integritásában, meg autonomiában sértenek meg, hogy 30-40 éven át neked, mint házostárnak, vagy A kérdés, vagy hogy ez kényszere, vagy sem. Tehát, hogy ő ezt vállalja, ezt a szenvedést vele, akár örömmel, mert ez, ő ezt az életet választotta, vagy nem. Meg hát kinek van egyébként pofája azt mondani, hogy nem. Nagyon keveseknek. És, és nem lelketlen emberek azok, hanem csak így ehhez még pont volt elég bőr a pofájukon, hogy azt mondják, hogy én ezt az életet nem a fele hátra van még, neki pedig már úgy néz ki, hogy az egész letelt. Van-e tényleg értelme annak, hogy 40 évet üljön mellette? Szerintem azért nem lehet 100%-ban a beteg akaratára hagyatkozni, írja a kedves kollega úr, mert rengeteg olyan eset van, hogy az illető miután megtudta, hogy beteg olyan súlyos lelkiállapotba kerül, hogy csak ezt látja megoldásnak. Hány olyan esetről hallottunk, uh -huh. hogy azok, akik ilyenkor öngyilkossággal próbálkoznak, és nem sikerül nekik, utána sírva kérnek bocsánatot minden hozzátartozójuktól, tartozójuktól, bánják a tettüket, mert akkor nem voltak a döntéshez szükséges lelkiállapotban? Na hát igen, ez erre e... utaltunk, hogy kell legyen átmeneti időszaka, amíg letisztázódik, leiggyod az ember. Igen, de én meg tudod, azt gondolom őszintén, hogy ez is az embernek a joga. Tehát, hogy amikor az ember depressziósan öngyilkos lesz, akkor az egy tragédia, hogy ő ott, ott, ott és akkor azt megteszi. De én azt gondolom, hogy a depressziós embernek az öngyilkossága az is egy olyan dolog, ami a, hát a joga. Jóka. Viszont ez szociális felelősségünk nincs meg szolidaritás. Tehát az, hogy. De én látom, gond... látom, hogy te. te ilyen de, ez, ne, rossz de ez nem rossz a jog, Igen, van. csak ez nem a jog, csak ez nem a jog, jog, jog a lapjára tartozik, meg nem a jog feladata. Ezt nem törvényekbe kell foglalni, hogy szegény embert mentsük meg, szerintem ez a ez szociális a intézmények, meg a, igen, meg a társadalom, a család. Van egy csomó, csomó e, olyan intézmény, ami a társadalom szövetét adja, amely megtartja az egyént, és azt gondolom, hogyha egy ilyen helyzetben depresszióba is mert ugye, ugye erről van szó, hogy azért akar öngyilkos lenni, mert depresszióba esik. Ö Nyilvánvalóan ilyen helyzetben a családtagnak az a felelőssége, hogy ne a méreg, méreg kapszulát adja oda neki, hanem az antidepresszánst. Jöjjünk ki ebből a depresszióból közösen. Lássuk lássunk tisztán, mert a depressziós ember az sötéten látja a, a jövőt, meg a lehetőségeit. Nem képes a, a látni, csak a koporsóig lát el, nem, el se tudja képzelni a gyógyulást. És hogyha szépen kijöttünk ebből a depresszióból, és reálisan rálátunk a betegnek a helyzetére közösen, akkor majd lehet úgy dönteni, hogy megpróbálunk meggyógyulni, és lehet úgy is dönteni, hogy nem szenvedünk, és nem küszködünk és feladjuk. És azt gondolom, hogy ez is egy legitim döntés. És Csundedlik Péterrel, itt a 90.9 Jazzin az eutanáziáról beszélgetünk, megpróbáljuk megérteni, hogy ö, miért ilyen éles téma az, megpróbáljuk megérteni, hogy ennek az ellen, miért ennek az ellenzése a, a Krisztusi választás, és megpróbálom megérteni az SMS írót, aki, a, aki annyit írt, hogy reméli, hogy Robi nem lesz orvos. Nem mintha az első fél éven túl tudna bukdácsolni. De mintha azért beszélnénk a, e, bármikor is a, a, az eutanázia mellett. Mert mi akkor utána, ha majd engedélyezik, gyorsan orvosok leszünk, és mindenkit megölünk, de jó lesz. Nem, nem is tudom, hogy honnan képzeli a hallgató, hogy egyáltalán el tudnám végezni azt az egyetemet. Egyetlen vizsgát nem tudnék ott letenni. Tehát, e, e, e, valahol sértő az orvosokkal szemben ez a feltételezés, nem? Így a puzsért csak úgy ízé földoktorozzuk, ah, ha csak de úgy de... elképzelések szintjén is. Ez, az, az ilyen zalai doktorok, akik megörökölnek egy fogorvosi rendelőt, és <gül> akkor befejtnek a <gül> Azt írja hallgató, Hollandiában pszichiátriai betegek, például súlyos depresszióban szenvedők, de fizikailag egészségesek, is kérhetnek-e utanáziát. Nagyon humánus hozzáállás szerintem. Mostanában tervezik kiterjeszteni azok számára is, akik úgy érzik, életük kiteljesedett. Egyébként, ennek az. Ú, ez, el... már, ez már érem, erre, erre már érzem, hogy valaki fröcsögő jobbos cikket ír. De én, de én meg azt gondolom, hogy ha valaki úgy érzi, hogy az élete kiteljesedett... Folyamatosan így érzem. Nekem de... havonta van egy olyan pillanatom, hogy most már meg is hallhatnék, nem akarom, de semmi bajom nem lenne, mert kész vagyok ötször. Na, ja, ja. De, de hogy megkapnád a raklelátet hiddel nem ezt éreznéd. Én ha ja, rögtön hogy ha életedben egyszer van egy olyan pillanat, amikor így azt jelzed, hogy most tök jó minden, akkor egy. Boldog életet van Meg Megint azt gondolom, hogy nem úgy működik a, a depresszióval se, hogy ha valaki depresszióba esik, akkor rögtön nyúl a, a konyha késér, hogy fölvagdossa az erejét. Tehát ez, azt gondolom, hogy ha, ha valaki depresszióba esik, onnan tudom, hogy voltam súlyos depressziós, az a, nem tudom én a. a Negyedik vagy az ötödik vagy a hetedik számú forgatókönyv, hogy ő majd öngyilkos lesz. Először is próbálja rendbenakni magát valami terápiával. Ha nem megy, akkor jön az antidepresszáns. Ha nem megy, akkor jön valami másfajta antidepresszáns. Ha az sem működik, akkor jöhet az elektrosok. Még van egy csomó lehetőség. Azért hidd el, hogy akármennyire is sutyú az ember, és mondjuk nagyon megijed attól, hogy, hogy, hogy de, depressziós lett vagy beszorongott, nagyon-nagyon-nagyon rosszul érzi magát, nagyon fél attól, hogy Úristen most már örökre így marad. És mondjuk egyáltalán nem is tud arról, hogy létezik ilyen, hogy antidepresszáns vagy, hogy erre van gyógyszer. Hidd el, hogy ha az ő bőrére megy a játék, akkor ő ennek utána fog járni, akkor meg fogja tudni azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Senki sem akar abból öngyilkos lenni, csak azért, mert egy kicsit beszorongott. Higgyétek el. Ez nem így megy. Na, itt azt írják, hogy aki más megöl, az gyilkos. És ahol a halálbüntetést megengedett, ott az nem lehet az, az állam az EU-nak tagja, az élet mindenhatósága okán. Punktum! Ö, punktum, punktum! Ezt punktum. írja. Na, és ez ez egy... mindjárt a BTK ide vonatkozó passzusát idézi. Ja. Ja. Tehát, hogyha valaki itt a törvényel tud érvelni, tehát itt mi a erkölcsis síkon próbálunk egy, egy vitát folytatni, vagy egy diskurzust folytatni arról, hogy helyesen vagy helytelen. És ide hozni a BTK-t, és így beírni, hogy a, az élet kioltása a bűn, a BTK. Beírt, Leírta, hogy tilos, és leírta a végre, hát, hogy pontum. Tehát, tehát, hogy ő de ezzel ért. De most, hát pont ezért beszélgetünk ja. róla, mert nem úgy van, ahogy szerintük. De, de én értem, hogy nem tehetjük meg. Én értem, mit? hogy jogilag nem tehetjük meg. Hát az EU-nak ez megengedett. Három EU-tagállam is van megengedett, tehát Hollandia, Belgium és Luxemburg. És Tanzánia nincs köztük. És Tanzánia nincs köztük. De ez az elképesztő Magyarországon. Tehát ez a szolgálja, ez a mély a gond. Hogy valakit nekünk elkezd érvelni a törvényjel. Hogy így ott van a papíron leírva, hogy mit szabad, megmondta a házi úr, úgyhogy fogd be a pofádat, úgyhogy ez nem téma, punktum. Le van rendezve, értem? A, de tényleg akkor minek törvényhozás? Hát már kész van, nem? Na, na, na. na nem, de tényleg, és egyébként mi lett volna az, hogyha ugyanígy érveltek volna annak idején mondjuk a halálbüntetés mellett. És akkor jöttek ezek az aktivisták, hogy, hogy, hogy szabadjon a, nem tudom én, a, a, vagy nem, inkább mondom a nők szavazati jogát. Szabad, szabadjon a nőknek is szavazni. És akkor leírta volna a kollega, hogy a törvény megírja, hogy csak férfi szavazhat, punktum. Mm -hmm. Hát de aztán ebbe sokan nem mentek bele, hogy punktum, és addig feszegették ja. ezt a dolgot, míg aztán a nők is elkezdtek szavazni. Na, hát most ugyanilyen módon eljöhet az a nap, hogy lesz eutanázia punktum. Egyébként Svájc, ez nagyon érdekes eset, mert hogy ott a nők csak 71-ben kaptak, 1971-ben kaptak választójogot, tehát a nagyon konzervatív ország, mm -hmm. és ott is megengedett az eutanázia. Tehát ez kilóg ebből a hollandia, belgium, luxemburg, Svájc. Igen, tehát a igen, Svájcban is. Svájc, igen, az igen, az igen, az igen, az igen. 72 utazhatnak utaz a nők. 71. 71. Én azóta vagyok maximálisan eutanázia pártírja, Sanci, miután végig kellett néznem édesanyám haldoklását. Aki gyilkosságnak tartja, az bele sem gondol, hogy a hozzátartozók is szenvednek, nem csak a haldokló. Itt, itt arról van szó, hogy itt, a, itt a, lehet, hogy a hozzátartozók is szenvednek. Kicsit, de nem a, de, ne, de, nem a de nem a hozzátartozók szenvedése az, ami itt számít. A haldokló szenvedése mi számít nem itt, a hozzátartozók. Már... Mi nekünk itt nem a hozzátartozók a, igen, szenvedése, a... Nem, nem a hozzátartozónak könyörülünk meg az eutanáziával, a, ké kényel... hanem a haldoklónak. Igen, tehát kényelmi szempont az én kényelmességemet nem, nem kéne szempontok tenni, amikor már De még a lelki fájdalom adsz. Pedig szempont sokkal számára, mert szerintem azért félnek ettől az intézménytől, mert a, a kutyát elaltatni idézőjelben azt könnyű megtenni, és hogyha csak altatásnak hívom, és nem annak, ja. hogy megölettem, mert már szenvedett, tudod, így nem ja. tudod kimondani ezek ezt a, a két dolgot a, egy a szám... mondatban. De Ezzel tudsz félsz. élni, mert 12, év, 12 éves korában, 14 éves korában úgyis is volna, de ezt az anyáddal, meg az apáddal kapcsolatban nem vagy hajlandó vállalni, és azt akarod, hogy ne legyen nyitott ez a lehetőség, mert akkor el kéne számolnod a döntéssel, akár azzal, hogy megkegyelmeztél neki, és, és, és azt mondtad, hogy jó, legyen itt a vége, és utána fogsz-e vagy nem kegyelmeztél meg neki, öt éve meghalt, előtte tíz évet szenvedett, és fogsz-e tudni aludni? És így ne legyen a kezedben a döntés gyávaság miatt ne, ne, le, ne lehessen bárkinek választani. Nem azért akarom kontrollálni, hogy az, nehogy valami pszichopata orvos orba szájba öldököljön, nem azért akarom nem. kontrollálni, mert nem tisztelem az életét, vagy az életének a minőségét, hanem fosok attól hogy egyszer, hogy el kell egyszer nekem a az A vagy a B-ből választani kell, és nem fogok jól dönteni. Az az igazság, hogy te félsz attól, hogy gyilkos leszel. Mm, ez a nagy félelmed. Csak hát egy, itt nem neked, egy egészséges dolog. Csak az itt nem magadat kéne féltened ebben a helyzetben, mert itt nálad éppen valaki rosszabb helyzetben van, valaki éppen haldoklik. Esetleg az ő szempontjai fontosabbak, mint hogy te nagyon félted magadat. Jaj, csak nehogy de gyilkos legyek. Utána, utána legyen. meg ő fog szenvedni, nem, 20 itt az... évig. Itt meg most szenved valaki, még maximum 3 évig. Ö, föl lehet tenni ezt a két dolgot egy mérlegre, Robi. Itt az, a, nem, itt az a kérdés, hogy kit féltesz jobban. Magadat, hogy gyilkos leszel, vagy azt a szerencsétlen embert hogy még három hétig három hónapig, három évig vagy harminc hát ez évig fele -fele. értelmetlenül kell szenvednie hát felel. -fele. Fele. magadat vagy mást szeretsz jobban az embereket vagy az állatokat szereted jobban nem, hát... rendőr, nővér típus vagy vagy ügyvezető, ügyvéd típus vagy nem ez az elaltatás hát... dolog, ez beszédes arról van szó, hogy az állatot amikor szenved, őt eutanáziával átsegítjük mert az állat élete az nem ér annyit Ugye? Ő neki megkegyelmezünk? Nála megengedhetjük magunknak a kegyelem luxusát? De ugye? Az, az, az embernél, akinek az élete mérhetetlenül többet ér, mint az állat, hiszen öntudata van, tudja, hogy él, tudja, hogy halandó, nála ezerszer nagyobb felelősség és ezerszer nagyobb lehetőség az eutanázia, ezerszer fontosabb vívmány az eutanázia. De vele, vele nem tesszük. Az embernek megtagadjuk ezt a lehetőséget, amit egy kutyának megadunk. Na hát itt tartunk mi emberileg, itt tart a civilizáltságunknak a foka jelenleg. Kaptunk nagyon sok üzenetet, azt írja a hallgató. Én személy szerint két dolgot tudok legjobban értékelni a világon, az elengedés képességét és a harcolni akarást. Ezt az élet minden területén tisztelem. Az első az eutanázia, a második hiánya pedig az öngyilkosság. Nüansznya a határmezgye, ezért összekeverhető. Az eutanázia tehát rendben van, de az öngyilkosság nem eutanázia, tehát az feladás, ezért nincs rendben. Én meg azt gondolom, hogy az öngyilkosság is eutanázia, és az eutanázia az az, az az az öngyilkosság, amihez nincs kezed, vagy nincs... Vagy nincs megfelelő szered, vagy nincs megfelelő ö, lelki állapotod, és szükséged van egy doktor Kevorkiánre és a, aki azt mondja, hogy így megfogja a kezed, és azt mondja, hogy nagyon sok ilyennel találkoztam már, mint te. Nem vagy egyedül. Ez a, ez a szörnyűség, amiben vagy. Ez, ez megoldható, megoldjuk a problémát, átsegítelek, minden rendben nem, lesz. Valószínűleg nem ezt mondja egyébként, mert ez, ez egy kicsit ilyen, mintha marketingelni ezt a megoldást. Nem, nem. Amikor Melyiket választam? Hát én nem tudom, felezzük amikor, nem, meg. Nem, meg nem, ez te projektálod rá, amikor ezt kérik tőle, kétségbe vannak esve, mert halálos betegek és szenvednek, de nem merik megölni magukat, mert képtelen, mert ez egy olyan súlyos tabu, meg ez egy annyira súlyos hogy mondjam, lelki. Értem, Robé, de Nem Nem ezzel a válasszal kerül elő először, mert elmondja Igen. az összes lehetőséget Igen. azok valószínűségét. Az, hogy ő miről dönthet, miről nem. És ez is lehet közte, egy kimenetben. Nem ezt fogja először odaadni szó színes szóról Ez Az a házasságnál, nem? Vagy egy ilyen házasság. Vannak uh -huh. be... ilyen kötelességek, gondolom nyilván, hogy először lehetőségek skáláját föl kell vázolnod, el kell mondanod, hogy. Az, ne, ne, az, ne, az ne, elkönyvvezető az, az, az, az felhívja a figyelmet Arra, szó, hogy ez elég szar lesz egy idő után Erről van szó, hogy, re, hogy, hogy Rettentően nehéz Öngyilkosnak lenni e, e, Elképesztően nehéz Viszont sokkal könnyebb Azt mondani egy dr. Kevorkiannek Hogy kérem, doktor úr segítsen e, ez, ezt, ke, ezt kell látni Erről beszélek Nem arról, hogy a dr. Kevorkian az, az, az, az Házal a halállal Senki nem erről beszél azt, legkevésbé a doktor. Azt mondjátok el nekem, hogy miért az tűnik a krisztusibb megoldásnak, hogy senkinek, hogy harcolok azért, hogy senkinek ne legyen joga kérni a saját életének a befejezését. Mi, miért az? Miért a buk? Nem, miért, nem tudom, Krisztusé... hogy ta, miért, miért gondolja magát? Valaki, itt, nem, itt abból abborindul, a hogy Nem, a gondolja, nem gondolja Krisztusibnak, ez egy jó szövetségi elv. Szerintem semmi köze Krisztushoz. Szerintem az eutanázia a Krisztusib. Az eutanázia a tilalma az kifejezetten mózesi. Úgy gondolom, semmi köze Krisztushoz. Krisztus nem úgy ment oda a vakhoz, hogy na te vak, most visszaadom a látásodat, és a vak meg így kapálózott, hogy ne, ne, ne, de is, nem én jobban tudom, mint te. Úgy, úgy, úgy tudom az evangéliumok alapján, hogy nem így történt, hanem úgy történt, hogy a Jézus Krisztus azt gyógyította meg, aki meg akart gyógyulni, és nem tudta jobban, hogy annak mi a jó, mint ő. Na, tehát tisztelte a másik embert, és a másik embernek a szándékában segítette őt. Bár Lázárt nem kérdezte meg, a halott Lázárt, hogy feltámasz-e. Lehet, hogy egy ilyen nyomorúság. Lehet, hogy a Lázárnak vissza. valamilyen tartozója volt egy aláírt papír. Ez lehetséges. De azt írja a hallgató. Az élet megóvása mindenek felett áll. Végre kapunk egy ellenző egy utanázia ellenző üzenetet. Ez a kereszténység alapja. Európa és a kereszténység Európában azért is van teljes válságban, mert ilyenről egyáltalán vitatkoznak egy keresztény országban. Ugye, tehát, ez is, hogy jó, tehát, jaj, a keresztény tehát, ország, tehát, jaj, tehát akkor már nem csak az a bűn, az eutanázia, hanem már az eutanáziáról való beszéd is igen. bűn. Értem. Megkérdezed, az Isten, megkérdezed az isteni rendet. Hát világos. A, a kételkedés ugye az, az már maga a veresség egyébként. És Zoli folytatja, 70 éve nem volt háború, és viszonylag magas az életszínvonal. Sok betegség gyógyíthatóvá vált az utóbbi 50-70 évben. Ettől sok ember azt gondolja már, nincs szüksége Istenre. Néhányan meg elkezdenek Istent játszani. Ú, Istent játszani. De ki játsza az Istent? Az, aki nem ad kölcsön egy kezet annak, aki meg akarja ölni magát, vagy az, aki kölcsön adna. Ez a kérdés, hogy ki... Mert te tényleg azt gondolod, hogy azzal, hogy egy haldoklót Haldoklásra ítélsz, és nem halálra, azzal nem játszod az Isten. Komolyan azt gondolod, hogy csak az játsza az Istent, aki segít a haldoklónak meghalni, és aki azt mondja, hogy én nem segítek, nem adok kölcsön egy kezet, haldokoljál még 10 évig, 20 évig, 50 évig. Mondjuk, mert, mert, mondjuk mert az egy tetrapégia. Mert, mert egy tetraplégia, mert nyaktól, Isten. nyaktól lefelé legbé, megbénul valaki, annak az élete nem méltó az emberi élethez, nem méltó. És nem én mondom, ő mondja, ő mondja, hogy ez az élet nem méltó. És én ül, ezért szeretne meghalni. Én és a másik életéről nem mondom. mondja. Tehát itt nem arról van szó, hogy aki XY állapotot eléri, azt azonnal De vesz. Az, beszél... az nem tárgya a beszélgetésünknek, aki nem mondja ezt. Aki azt mondja, hogy ő élni szeretne, például. De, de nagyon sokszor az emberek azt hiszik, hogy azért beszélgetnek róla, mert majd akkor kötelező lesz. Nem? Akár igen, már igen. neki, holnap de, becsöngetnek, de, de, de, és itt, Van egy... ajándék, hát ingyen Szerint, van. De van nem egy nagy tévedés. Tehát a Nemzeti Szocialista Németország eutanázia programját, azt így nevezték, hogy eutanázia program, de ott, a, mindenkinek a, át kell esni, 7 évesen be kötelezően Vé Tényleg emberek nem értik a, a, a szabad, lehet. Illetve a kell muszáj. Látzi nem, nem német ország programjá. mellett. érvelünk jajja. Nemutanázi a fogrom. Az nem Hawking, bocsásán, nem, nem, nem Hawking professorról van szó. Hawking professor hmm. nem tárgya a beszélgetésünknek. Ugyanakkor, ha Hawking professor akkor, amikor megkapta ezt a gyermekbénulást, hogy milyen baja volt neki, szklerózis, vagy mi volt neki, és amikor megkapta ezt a betegséget, és öngyilkos akart volna lenni, mert itt azalérvelnek, hogy ott van például Hawking professor, ha annak idején Hawking professzor, öngyilkos lett volna, mert mondjuk lett volna eutanázia, akkor most nem lenne Hawking professzorunk. Ja, és hogyha nem lenne Hawking professzorunk, akkor ez minket följogosít arra, hogy a Hawking professzornak, aki éppen meg akarja ölni magát, kicsavarjuk a kezéből a kést vagy a kapszulát és azt mondjuk, hogy. Mmm, nehogy már Hawking professzor! Hát itt még nagyon sok fizikai felfedezést elvékenjátsz. Igen, ha valaki, ha valaki, képződő, ha valaki de... okos ne hagyjuk meghalni, vagy ha jó segge vagy jó csöcse van, igen. nem, így később még lehetne vele szexelni, akkor nehogy ne hagyjuk meghalni, bármilyen beteg. Sőt, öntudatlan lesz utána, milyen praktikus, nem? Milyen jó az nekem, hogy ő akar vett Csodani magát, eset. és akkor egy bedob... Mm. És és van még benned két-három erős oldal, <gül> <Atti>. <gül> Azt írja Attila, ha már itt tartunk. Már nagyon gyorsak a reakció. Atyám, vedd el tőlem ezt a kejhet, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Na, ma, na ha már Jézus Krisztusnál tartunk. Emlékezzünk vissza Jézus halálára. Hogy is történt ez? Hogy mit ír erről az evangélium? Hát azt írja, hogy Jézus Krisztus kifejezetten haldoklott a kereszten. Az azt jelenti, hogy folyt el a vére, az azt jelenti, hogy tört el a csontja, az azt jelenti, hogy nyomorúságosan, még akár órákon keresztül szenvedett volna, de ekkor egy római katona megkegyelmezett neki, és egy dárdával egy halálos döfést vitt be, és így halt meg Jézus. Tehát kifejezetten Jézus eutanázia áldozata lett. Hát ő kifejezetten várjál, ki eutanáziával ki eutanáziával segítették át. Én nem tudom, hogy kérte, de kegyes halál volt. Tehát a kegyes halál szándékával ölték Na, meg. Hát, Szabad akarathoz nem volt viszont, köze, viszont meg akart halni, eleve ezért volt ott. Ez Másfelől ott van az örökösöknek a szempont, utána rögtön sorsot vetettek a köpönyegére. Tehát. Aha, szóval, hogy az, az, ütf, az ütf, ö, tervnek a része volt, hogy Jézusot meg fog halni. És hogyha jól tudom, sem a római katolikus egyház, sem a keresztény hívők nem átkozzák ezt a római katonát, aki ténylegesen megölte Jézust, mert valójában az a Jézus Krisztus ott akkor már kvázi halott volt, már csak a haldoklásának az időtartama volt kérdéses. Már a halálának a ténye eldönt. Na jó, de ha kevesebb a szenvedés, akkor kevésbé ment meg minket, Nem, nem, nem. nem. Nem, úgy gondolom nem. Én úgy gondolom, hogy a feltámadás ténye az, ami a megváltást képezi. Nem a szenvedés, nem Krisztus szenvedés által vált meg, hanem kifejezetten a feltámadás által vált meg. Írja a Facebookon Mel Gibson. Igen, én gondolom így. Ezt írta. Sziasztok, eutanáziával szerintem pontosan az a baj, mint a halálbüntetéssel. Nagyon jó lenne, ha működne, de mindkettő a tévedések és visszaélések melegágya. Hát én meg azt gondolom, hogy a halálbüntetés az, az azt Hát úgy gondolom, Igen, hogy, ne, de... hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ölni azt már pedig nem lenne szabad, és ha az államról azt sem lenne szabad. De őt tenítsük meg azt a pikot, hogy, hogy, rosszul, hogy ho... rosszul működik, ezért hagyjuk az egészet. Aértem ja, ja, ja, megpróbálnák ja. megjavítani. Na, jó, de nem de ez általában akkor működik, Ja visszaélések, eutanázia, itt visszaélések. Az, állam az rossz gazda. Ja, ja, ja, ez olyan, mint az állam az rossz gazda. Ja, ha roszgazda, hát akkor mondjon le! Tehát ez ugyanilyen, Ja a visszaélések Tehát ilyenkor azt érzem, hogy itt valaki nem a visszaélések miatt aggódik, hanem nem nagyon akarja ezt az eutanáziát. És ilyenkor, amikor ő valaki nem akarja az az eutanáziát, ilyenkor hát érvekkel nagyon precízen ki van számítva, inkább azt mondja, hogy jaj, hát a visszaélések. Ilyenkor én azt érzem, hogy itt valaki nem a visszaélésektől fél, hanem egyszerűen csak nem akarja az eutanáziát, érvei nincsenek, úgyhogy ö, ráhivatkozik ezekre Vannak a visszaélésekre. hiszen ez is egy, mert, mert ezzel, ezzel megpróbálja ö, ugyanolyan, ugyanolyan lóról védeni ezt a, ö, a saját véleményét, mint te a tiédet, azzal, hogy ő arra hivatkozik, hogy ő a Azokat védi az ő véleményével, akik ellen visszaéléseket követnének el? Érted? És ők lehet, hogy többen vannak, mint azok, akik meg ezt kifejezetten szeretnék. De ilyen alapon tiltsuk be a konyhakést is. Hát azzal is vissza lehet élni. Nem a sonkát vágom föl, hanem téged vágdosnak föl, ne, darabokra. Ne, nem, nem, az, nem arról van szó, hogy a vakvilágba bele mindenki ilyen izé eutanázia injekciókat dobáljon, mint a izé, nuncsákhúz sulikenes balhéban lenne, meg arról sincs, hogy mindenki tegye átra a kezét, és nézze a szenvedést, hanem teremtsük meg ennek az értelmes pszichológiai, jogi, orvosi feltételeit, hogy felkészülte, ö, Úl van-e már a, a betegséggel való ö, szembesülés, tudatosulásnak a fázisain? Tud-e dönteni saját magáról? Valóban szenved -e annyira? Ö, valaki ö, felültette vagy valaki ö, visszaélést próbál-e meg elkövetni? És a végén jussunk el oda, hogy akkor ez ér, érvényes kérés lehet, vagy nem? Ö, azt kell megérteni, hogy... A, az eutanázia nem gyilkosság. Tehát nem arról van szó, hogy te meg De nem. De nem az. Mert te, nem de arról az. van szó, hogy te meg... Meghalad... De érted? Nem gyilkosság. De ha, de ha meghallgatod, ha de, ha, de ha meghallgatod, amit mondok, osz, akkor talán akkor tudsz arra reagálni. Tehát, amikor, a, amikor a puzsér kéri ki magának, hogy valaki a szavába vágott, lesz. Na most mit szólsz? <laughs> szóval, hogy arról van szó, hogy a, a haldokló az meg akar halni. Nem emberölésről beszélünk, hanem segítségnyújtásról az öngyilkosságban. Ezt kell megérteni, ez a lényeges különbség, az emberölés, az nem a me, a, az áldozat szándéka szerint zajlik. Az eutanázia kifejezetten az áldozat szándéka szerint zajlik, ezért nem is, ezért nem lehet emberülésnek tekinteni. Most, Zoli mindjárt ír egy egyesemest, mert ugye a pontom. kereszténység szempontjából hogy az öngyilkosság súlyosabb bűnnek számít, mint a gyilkosság, mivel az öngyilkosságot te már nem tudod meggyónni. Ez, a, ez az indoklás aha, egyébként. Aha, a bűn vagy egyszerűen jobban bűnhöltsz érte, mert nem kapsz feloldozást? Lehet, hogy jobban bűnhöltsz, de hogy emiatt, hát... Megszívod administratívát. -e. De, de, de, de, meg... de az is érdekes, hogy a gyilkosságot, meg csak a ferenceseknél lehet egyébként meggyónni, mert azt meg kiszervezték így a ferencesekhez, mint a, a trafikokat. Tehát... Kaptunk üzeneteket. Azt írja a hallgató. Ez az eutanázia kérdés morálisan eléggé hasonló a villámos paradoxonhoz, ami jelenleg az önvezető autók fejlesztésének leg, legnagyobb dilemmája. A dilemma lényege, hogy morálisan melyik a helyes. Tétlenül nézni, hogy egy elszabadult villamos halálragázol tíz embert, vagy egy váltót átállítva, tehát beavatkozva a villamost eltérítjük, és így csak egy embertől meg. Uh -huh. Mikor Faterom öngyilkos lett a halotti jelentés, nem a templom bejáratánál lévő táblára tették ki, hanem az út túloldalán lévő fára ragasztották fel. Nem a, nem a magyar katolicizmus legszebb hagyományait idézik. Nem. Fel. Ö, ö, azt írja a hallgató. Ö, én azért aggódom, mert egyes idővisek betegek majd... Én azért aggódom, mert úristen, annyi üzenetet a, kapunk, hogy egyszerűen eltűnt. Az volt az, az SMS, hogy azért aggódik, hogy egyes idősek betegek, majd azért, hogy ne legyenek a ne családtagjaik legyenek a terhére, ezért Aha. inkább az eutanáziát kérik és meggyilkolják magukat. Na ez egy jó kérdés. És ez olyan nagy baj, tehát nem tiszteljük eléggé azt a beteget, hogy ő... Ö, Mondjuk azért halljon meg, vagy joga legyen azért meghalni, mert ő nem akar a, a, a rokonainak a terhére lenni, vagy hogy ezt meg tudja beszélni a rokonaival. Tehát, hogy, hogy mondjam, ezt a beteg. Tehát most ezek -e -e már olyan dolgok, de hogy ezt már nem törvényel kell Meg évesen a Nagyit, meg, meg négy évesen a Petikének, hogy fogom elmagyarázni, hogy mit csinálta Nagyit. Ha, ha a japán nyugdíjasoknál ezt, ezt felmagasztaltuk, e, akkor, akkor itt is valahogy legyünk mellette. De az előbb még én mondtam, hogy dekadencia, hogy a, nem tudom hol hollandia. Kérte egy nő, hogy legyen vége az életének, mert szerinte beteljesedett. Van egy nagyon szép, Ez novella. már nekem fura volt. A Sánta Ferenc az ötödik pecsét írója, a Sokan voltunk című novellájával, hát futott be, és ez pont arról szól, hogy a nagypapája, hogy elmegy meghalni a büdös barlangba, a kényes barlangba, hogy ne legyen már a családja terhére, uh -huh. és hát lényegében ezt feszegeti. És ott is, mint ahogy a japán nyomdíjasoknál ott, ugye heroizálva van a nagyapa, uh -huh. aki, aki ezt megtette. De én értem, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, hogyha egy szülő, azért akar meghalni, hogy a gyerekeinek ne legyen már a terhére, amikor maga tehetetlen. Csak azt gondolom, hogy ezek már olyan ö, súlyos, családi, lelki ö, ügyek, amiket nem lehet a törvény erejével rendezni. Tehát ez olyasmi, amiben a, nem a, ne a parlament hozzon döntéseket. Tehát, hogy ez, ez tényleg rá, rá kell bízni az emberekre, a családra, hogy itt egy, milyen döntést hoznak meg. Én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy ö, hogy nem, nem az a megoldás, hogy szenvedni hagyjuk az embereket, mert nagyon félünk a visszaélésektől. Biztos, hogy rengeteg, rengeteg ajjasság meg hitványság van. Csak a civilizáció az arról szól, hogy ahogy nőnek a lehetőségeink, úgy nő a felelősségünk. És az újabb lehetőségeinkhez mindig felnövünk a felelősségünkkel. Hogyha örökké tiltani fogjuk az eutanáziát, hogyha örökké tiltani fogjuk a fegyverviselést, akkor soha nem fogunk felnőni ehhez a felelősséghez. Általában úgy érvelnek, hogy, hogy vajon. Elég felnőtt a társadalom ahhoz, hogy fegyvert tartson. Elég felnőtt a társadalom ahhoz, hogy eutanáziát gyakoroljon? Alig ha. De vajon elég felnőtt a társadalom ahhoz, hogy autót vezessen? Ha annak idején nem adtuk volna meg a lehetőséget arra, hogy autót vezessen, ma sem lenne alkalmas arra, hogy autót vezessen. De mivel mi megadtuk a lehetőséget neki, hogy autót vezessen, most azt látjuk, hogy tud autót vezetni, és nem hajt vol a járdára, és nem gázolja el az embereket, mert, mert felnőtt a lehetőséggel járó felelősséghez. De mindig félünk megadni a lehetőséget, mert mindig a legrosszabbra gondolunk, mert rettegünk a változástól. Csak, hogy azt kéne látni, hogy itt vannak bizonyos emberek, akik nem a változástól félnek, hanem éppen attól, hogy minden így marad, mert ők haldokolják. Mert ők szenvednek, és a holnap számukra nem kínál semmi reményt, csak a további szenvedést. Na most, hogyha mi az ő fejükkel tudunk gondolkodni, és az ő szívükkel tudunk érezni, akkor képesek vagyunk arra, hogy meghaladjuk a saját határainkat, meg a saját félelmeinket. De még csak azt sem kell itt hinni, hogy az egyik a jobbik döntés, vagy a másik, hanem szabályozott körülmények között. Értelmesen, mint mondtam, jog, pszichológia és orvostudomány segítségével mindenki jól járhat. Az is, aki ellen visszaélést követnének el, és az is, akik szerintem kilencszer annyian vannak, szenvednek. Tehát annyira úgy bíznánk ezt a családra, hogy, hogy előtt. Előtte. előtte. Azért keresjük meg az útját, hogy rábízhatjuk-e a családra, megnézzük, hogy mi, mi a háttér, valóban szenved -e, valóban akarja-e, és akkor fel lehet tenni a kérdés, és akkor megkapja a jogot, hogy döntsön. De mielőtt ezt átfuttattuk volna a, a nem tudom, a, a, a, a jogot védelmező rendszeren, az előtt az, azért ne, tehát ne a netről lehessen letölteni ö, bezippelve azt az, az a gyógyszert amit utána rátöltesz a nagypapa mobiltelefonjára a zsidókat is el, el kellett vinni punktum meg Sophie Solt is ki kellett végezni punktum Hát ennyit a törvény betűjéről, igen. Ezért hogy... nem mindegy, hogy az ember szolgálja a törvényt, vagy a törvény az embert, ugye? Ilyen módon lehet érvelni a holokauszt mellett a nürnbergi törvényekkel, ugye? ugye? Törvényesek voltak. Törvényes az voltak, az voltak ugye. de, de egyébként e... az az érdekes, hogy a holokauszt még a nürnbergi törvények szerint sem nem. volt törvényes igen, az alul. Az az az azért tartották titokban, igen Igen, még titkolták. Ez mutatja azt, hogy még ők se tudták vállalni. Tehát, hogy a holok az még a harmadik birodalom önmagáról alkotott képébe sem fért bele. Ez, pedig, ez pedig olyan törvényt írtak volna, amilyet csak csak akkor ne, ak lehet, hogy ott már nem élvezték volna ilyen hát, ügyesen a, a, a néptámogatását. Isten teremtett minden embert, mindannyiunk Ennyi. élete istené, írja Dóri, ezért nem dönthetünk arról, hogy véget vetünk-e annak. Jó, hát ez egy nagyon kemény, tiszta o... beszéd, ez egy szigorú dogma. Én meg azt gondolom, hogy ez a dogma, ez nem él, nem ver a szíve, nem lélegzik, nem fáj neki de, semmi. Teljesen igaza van a Dorinak, hogy ha ez így van, akkor az egyház törvénye szerint ez ne legyen rendben, és aki az egyház törvénye szerint él, de, az de... ezt ne választ. Én érzem, csak az ha szé... pont a kereszténységről beszélünk, akkor én miért egy halott dogmát tiszteljek jobban, mint egy élő húsvérembert, aki azért könyörög, hogy segítsem át? De egyébként az egész társadalom azon alapul, hogy egyes emberek döntéseket hoznak mások életéről. Tehát, hogy a, ilyen, tehát a háború van, vagy bármi a bes, háború van, vagy a besorozásnál, ott is azt mondják, hogy akkor a 18-tól 41 éves korig ugye be kell vonulni. Hát az se egy túlságosan keresztény szempont nyilván. Mert itt 40-50 évig, vagy egy komplett századon keresztül nyögtük a keleti testvéreink által felállított különböző dogmákat. De akkor miért nem hagyjuk, hogy az épületről, hídról leugorjon? Az az ő döntése. Na hát arról van szó, hogy az eutanázia az a lehetőség arra, hogy miután megbeszéltük, miután megmentettük az életedet, nem hagytunk le leugrani a hídról, miután ezt megvizsgáltuk, ezt a helyzetet, miután aludtál rá egyet, aludtál rá még egyet, aztán eltelt még egy év, meg még kettő azután legyen jogi lehetőséged arra, hogy leugorja a hídról. Itt már csak erről van szó. Tehát és ha, és a, azt mondom, ha a, a engedélyezik a hídról, akkor is szedjék le az embert, ugyanis nem tudjuk, nem. hogy ő, végig, ő vár végigcsorgott ezen az automatán. Na, Na igen, igen, igen. igen. Ahol megvédjük, tőle, igen, és fevédel. hogyha érezzük, hogy nem védelemre, hanem támogatásra szólul, akkor pedig támogatjuk. Na igen, tehát arról van szó, hogy akkor is ott, amikor ő onnan le akar ugrani, mi azt érezzük, hogy ez itt, ez a dolog ez még még nem. Még, még, Hogy mondjam? Itt mi még megvizsgálnánk ezt a kérdést, még körbejárnánk párszor ezt a kérdést. Pontosan azért, még hogy az, az, az eutanázia ellenzőket képviseljük. Pontosan, pontosan. Mi, hogy mi, az mi, ő akaratuk mi, is ugyanolyan szent legyen, mint azért, meg akarunk most meg, akarani. meg akarunk győződni arról, hogy ez a halál, ez itt tényleg egy reális opció az ő számára. És hogyha erről meggyőződtünk, akkor már kérjük az elvi lehetőségét ennek. De szó sincs arról, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy őt abban, hogy meghalljon. Mi csak készen állunk arra, hogy segítsünk, ha nincs más opció már. És Csunderlik Petivel, akivel az eutanázia kérdéskörét járjuk körbe. Az rengeteg üzenetet kapunk, azt írja a hallgató, lehet, hogy infantilis társadalomban élünk, de ha tiltással szabályozunk mindent, esély sincs felnőni a döntéseinkhez. Ötös József mondta a Reformország gyűlésen, amikor a zsidó emancipációk kérdését vitatták, és az volt az ellenér, hogy hát ezek a ugye, milyen koszos népsége szerint, hogy ezt nem lehet integrálni a társadalomban, nem lehet felnőttként tekinteni őket. Szerre mondta, ötvös József, hogy ne csodálkozunk azon, hogyha bocsogba találjuk azokat, akiket egy évezreden át a sárba tapostak, tehát, hogyha talán fölemelnénk őket és megpróbálnák felnőttét kezelni őket, lehet, hogy nem lennének mocskosak. Higyezz, é, igen, igen, kb. ide is érthető. Sajnos az eutanázia ellenességnek üzleti okai is vannak, írja a nagyon értékes üzenetet a hallgató. Akinek engedélyeznék az eutanáziát, az valószínűleg súlyos beteg, drága kezelésekre szorul, az meg ugye pénz. Főleg Amerikában, ahol egy egyszerű, egy egyszerű sóldatos infúzió akár 800 dollár is lehet. Szóval, hogy arról van szó, hogy azért ellenzik az eutanáziát, mert amíg te haldokolsz, addig a kórház vagy a klinika az TB-t vesz fel, érted. Amikor meghalsz, az nekik onnantól kezdve már egy fillért nem hoz. Igen, hát ezért van, hogy a, hogy a plegykák szerint, meg a mindenféle leleplező újságírók szerint, ugye, hogy halálos betegeket műtönek meg 24-szer, mert igen, igen, igen, igen, meg, meg hogy sokkal több műtét van, mint amennyire szükség lenne, tehát hogy több műtétet végeznek, mint amennyi indokolt lenne, de, de 15%-kal. De hogyha ebből indulunk ki, ezt a logikát végig akkor az államnak meg kifejezetten a pártinak kéne lenni, hiszen neki az az érdek, hogy minél kevesebbet kölcsön. Itt, Itt, az, államnak, az államnak az az érdeke, de a kórháznak meg éppen ellen érdeke. Ö, másik intézmény, ahol gazdasági megfontolás, hogy él valaki vagy nem, kérdezi a, a hallgató András, utanázia. ezt most említettük a műsorban, vagy csak beszéltünk hmm. róla, hogy kérheti-e a, a, az életfogytigra ö, ítélt, vagy életfogytig lanra, nem tudom, hogy mi a lan, hmm. mit, mit foszt onnan, ö, hogy akkor... Én akkor kérném inkább. Hogy de, én azt gondolom, hogyha, de én azt gondolom, hogy egy börtönben az embernek ezer módja van arra, hogy öngyilkos legyen. De ha valaki nagyon komolyan gondolja, hogy, hogy meg halni, és nem akarja lehet. Nem jelentkezni. Nem akarja és... leülni, akkor az meg tudja ölni magát egy börtönben. Igen, Nagyon sok a hobbi ilyen. Nem ilyen kézműves duit Self keer ilyen bármelyik szállatásad. Hát, valakinek nincsen bátorsága, vagy nem tudja megtenni hiszen, de beszélgettünk erről, hogy kell le segítőtárs, vagy aki nem tudom, át segít a, mm -hmm. a lába. És ilyenkor tényleg fölmerül az, hogyha valaki azért érve az. Mondjuk liberális azért érvel az eutanázia mellett, hogy megkíméljen embereket a szenvedéstől, akkor gyakorlatilag ilyen egy -egy szociális tetraplégia az, amikor valaki be van zárva egy-egy zárkába, egy-egy életen át. Nem Csak én azt gondolom, hogy ne zárjunk embereket olyan szűk zárkába, ahol a halál jobb opciónak tűnik. Én meg ezt mondom, mert az embertelen. Ne mondjuk azt, hogy a liberális érvel így. Mert a, pont ez a baj, hogy ha hogy, hogy azt mondod, hogy liberális, és ha. rögtön fel tudod sorolni a 12 legerősebb vita téma mentén, hogy mit, mit kellene mondjon, és hogy mit mond a konzervatív, és mit kellene mondjon. Na, hát és a írja nekünk, Barbie, Na, akkor... hogy érdekes, hogy valaki az eutanáziát támogatja, és az abortuszt nem csak egy ellentmondásra szerette volna felhívni a figyelmet. Nincs ellentmondás, Barbi. Pontosan annak a bizonyítéka, hogy valaki nem a panelgondolkodás szerint előre jósolhatóan egy ilyen, egy ilyen véleménybuborékos ö, ö, kényelmes ember, Úgy, hanem... Hogy... hanem ebben így. Később, amit magam. A liberál, humánust kellett volna mondanom. Na, szóval, szóval, uh -huh. hogy, szóval, hogy van ez a négy téma, mondjuk eutanázia, halálbüntetés, abortusz, fegyvertartás. Itt hogy néznek ki az identitás csomagok? A jobbos, konzervatív identitás csomag az eutanázia ellenes, halálbűntetés párti, abortusz ellenes és fegyvertartás párti. És ez a csomag, ez így megvan áldva, fel van szentelve, abból ki semmi nem kerül, abba be semmi nem kerül. Ez így egy csomag. És, de és ránézésre eset... látszik, hogy nem az szentsége a, a vezérel, hiszen 50-50 a Hiszen halálbüntetés párti. És fegyver. É, igen, csak az, az önvédelemről is szól a fegyver, nem csak az élet kioltásáról, tudod? Mert az az igazság, ja, hogy a fegyver, a, a, a bűncselekményt általában, mondjuk tízes esetből kilencszer a bűncselekményt illegális fegyverrel követik el. Tehát a fegyvertartás az arról szól, hogy az, aki ellen elkövetik, annak adunk-e fegyvert, vagy de nem? Hát, hogy... Na. Hogy követhetik el illegális fegyverre? Hát, hát az a tő, hát le van írva, hogy nem szabad fegyvert. Hát akkor hmm. hogy, hogy Na hát az írott szó is. a Az, a műsor, íro, a, az, az szó is Milyen a valóság viszonya. Mi? Na és ugyanez a, a helyzet eutanázia halálbüntetés, abortusz és fegyvertartás pár, ö, kérdésében a oh. A liberális vagy a balliberális világban eutanázia pártiság, halálbüntetés ellenesség, abortusz pártiság, fegyvertartás ellenesség. Én, ez, én, én, le, én, én mindkét esetben lelógok erről a panelről egy ponton. Ö, hallgató ezt írja Nórinak, én nem kértem az életem, sem a szenvedést, ami jár vele. Mama, így kérlek, így én jogom én van visszaadni majd megnézlek három hónap elfekvőben való hmm. szenvedés után, mit mondasz? Kittegezés kinek címzi? Annak az, a Nórinak, a... aki azt írta, nem hogy oszt... ar, a... Dorka az Istenre bízza, Nóri nem oszlapot az Istennek. Aha. Ugye? Csak a hallgatói... inkább, dorkának, inkább dorkának szólt, azt érzem. Lehet. De Ön Nórinak címeztek. Ja, de a hallgatói SMS-eket próbálom egy világba összefűzni, hogy mind a Jack Slims-ben egymással beszélgethessenek. Érteni vélem, hogy mi az eutanázia ellenzőknek a, a, a gondolkodása, vagy hogyan állnak ehhez hozzá. Ők úgy gondolják, hogy a szenvedésnek magasabb célja van, ahogyan Krisztus szenvedésének is a... Kereszt halála feltámadás volt, az egy ütftervbe illeszkedett uh -huh, minden, ami uh -huh. történt. Így a keresztények bizonyos része, jelentős része úgy gondolja, hogy az emberi szenvedés is egy magasabb ütfterv része, magasabb célja van a szenvedésednek. 6 ágyban gyöszörgök, de annak lesz valami hozadéka. Igen, ők így, gondolnak, hogy a, így gondolják, hogy annak lesz, norma, lesz van egy magasabb célja. Nem és az lesz a magasabb célja, hogy legyen eutanázia, és végre felismerjük, hogy Isten mennyit szenvedtek, szeren, és ez legyen a hozadéka? Szerinted esetleg ez? Lehet gondolkodhat ha egy keresztény úgy, hogy ennek más magasabb Igen. célja van, valami, valamit az Isten vagy el akar mondani, vagy meg akar valósítani a szenvedés által. Ha és ha ő fú. ezt gondolja, ő így gondolkodik, és én úgy vagyok vele, hogy lehetséges. Én ezt nem zárom ki, hogy a szenvedésnek van egy magasabb célja. Csak erről, hogy van-e magasabb célja a szenvedésnek, vagy nincs erről, döntsön a szenvedő. Nem így döntsük el helyette, hogy a te szenvedésednek magasabb célja van. Hát, de szerintem meg nincs, és nem szeretnék tovább szenvedni. De van! Igen, Tehát, hogy ez nem keresztényi. Ha valami, akkor ez nagyon nem keresztényi. De ha ő ezt az Isten követi, a, a, és úgy érzi, hogy az Isten nem benne van, hanem rajta kívül, és a könyvéből kell kiolvasni, hogy mi a szándéka, akkor ő tényleg ne döntsön erről. Tehát, hogyha az Isten feláldozta neked a fiát, hogy te megmenekülj, és az Isten benne dél, akkor a te fiad vagy a te apád is szenvedjen, és így, így ugyanezt a történetet. Nem egy kötelességekről beszélünk, egy, hanem egy jogról. Lehet, Már hogy, hogy egy igen, lehet nem. Meg azzal, hogy nem évvel ezelőtt egy ember szenvedett. És így szeretnénk azt hinni, hogy igen, és akkor másnak már ne kelljen, de lehet, hogy a, ha van egy ilyen isten, és az így gondolkodik, akkor azt mondja, hogy nagy túrót mindenkinek a közelében kell legyen szenvedés. És kész. És akkor a törvény kötelezi az orvost, kérdezi Péter, az élet kioltására, vagy ez külön foglalkozás lesz? Zsíros hálapénzzel? Azt kiadja. A A hálapénzkérdés jogos, hogy ki fizeti le adokit. Na de nem, nem kell attól félni, hogy egy fogorvos behívott kap, hogy holnap bölcsességfoghúzás helyett egy ilyen, egy ilyen klopfolóval szeretnénk ha szétverni özvegy Endrei Kinga fejét. tudod? Miért gondolja, hogy kötelező lesz Miért keverik össze a kötelezőt a lehetségessel? Tehát a Vermekatonának is volt lehetősége parancsmegtagadásra, hogy ne vegyen részt civil életek kioltásában, mert azt föl is... Persze, az SS, csak az SS, Enzázzurupék, azok részt vettek üzemszerűen. Tehát a válogatott emberek voltak. És a Vermekban, hát részben, ugye civilek voltak beszélni. Igen, az orvosoknál is eldöntheted, hogy te egy magas kockázatú sebészfoglalkozást akarsz csinálni azon belül traumával foglalkozol le, ahol nem te döntöttél a műtét szükségességéről, hanem két darabban hozták be a pacienst, vagy kezelsz valakit, és azt mondod, hogy na most eljött az ideje, hogy most már inkább felnyitnánk, vagy, egy, vagy esetleg belgyógyász leszel, és vállaló és fogorvos leszel, bőrgyógyász, vagy nem tudom, vagy pedig altatóorvos, és akkor te fogod a, a drogokkal, a halál közelébe vinni, és onnan visszahozni. Tehát mi az, hogy kötelező? Lesz? Na a Nemzeti Szocialista Harmadik Birodalom nem tette kötelezővé a Wehrmacht katonák számára az etnikai tisztogatást, akkor úgy gondolom, hogy a mai civilizációs fokon az állam sem fogja kötelezővé tenni az eutanáziát az orvosoknak. Értelemszerűen lesznek olyan orvosok, akik vállalják ezt, lesznek olyan orvosok, akik nem vállalják ezt. Ez a normális szabályozása Ez egy hülye kérdés volt. Most tényleg dórinak ment az előző. Hoppá. De jó, hogy Na megfejtettük. Hát. Na hát igen. Visszacsatolva a kannibál m új, a kanibálokat hagyjuk. Én azt javaslom, mert az nem tudom, hogy jön ide. Kereszténység szerint az eutanáziával az embert hozzásegíted az esetleges kárhozathoz. Mert az öngyilkosság, ugye nagyon bűn. A kanibál igen. azért jött ide, mert én említettem a múlt pénteki vagy mikor De ne foglalkozzunk azzal. Ilyen annak kontextusban nem érdekes a felelősség kérdése, miközben múlt Krisztusról beszélünk? Én azt gondolom, hogy a felelősség kérdése az érdekes, de, de, a, de a beteg ember, felnőtt ember a mentális képességeinek a birtokában, döntéshozat képes emberről beszélünk, az ő felelősségünk beszélünk, az ő mi csak kölcsönadunk egy végtagot, mert neki nem mozog, az ő felelős És az orvos is eldönti, hogy kölcsönadja a saját végtagját, tehát két vagy több ember szabad akaratában. Pontosan, családja. mi csak egy olyan szabályozást szeretnénk, ahol lehetséges kölcsönadni végtagot annak, akinek nem mozog, mert, mert meg akarja ölni magát, és mert a kegyelem, az igenis a, a nyugati civilizációnak, ennek a humánus világnak, ennek a szekularizált humánus világnak, ami ma már nem feltétlenül vallási alapokon áll, ugyanakkor meg mégiscsak a Krisztustól tanult terkölcs szerint alapján gondolkodik jóról és rosszról. Úgy gondolom, hogy a kegyelem az egy alapfunkciója. Engem az érdekel még, hogy mondjuk valaki a házastársát a pincében tartja láncra verve, minden nap jó puhára veri a húsát, megerőszakolja, de amúgy az illető önként ment hozzá. És akkor elzarándokol ez a, ez, a, ez a bántalmazott férfi vagy nő a pincéből az egyik szabad napján, amikor nincs láncon a családjához, hogy hát ő, én kilépnék ebből a házasságból. És azt mondják neki, hogy jaj, de hát egyrészt a vállás intézményét az egyház nem engedélyezi. Másrészt meg hát olyan boldogok, hogy tényleg szingli akarsz lenni, mint a Marian. Hát normális, olyan jól megvoltatok a Tibivel régen, próbáld meg hozni, És akkor ő véres arccal, sajgó csontokkal visszamegy, és még magára teszi a bilincset. ha ezt a, ezt a vállást nem engedjük, meg hagyjuk a pincében rohadni, ö, akár visszazavarjuk Natasa kampust a bunkerba, akkor... akkor Hát így járunk el akkor is, és ha nem engedjük az életétől elválni az már Egyébként ezért az érdemes szembedés. beszélni ezekről a kérdésekről, hiszen mondjuk száz évvel ezelőtt a vállás is benne lett volna abban az ötös csomagban, tehát mint, amilyen, uh -huh. kérdés, amilyen kérdés ma az abortusz, száz év a vállás volt hasonló ja, kérdés, ja, ja, ja. amiről vitatkoztak. És a country még mindig nincs lehet, benne. Pedig igény volna rá. Ahhoz vajon van joga a szenvedőnek, hogy az ő saját döntését, felelősségét, bűnét, egy másik embertár áthárítsa. Én azt gondolom, hogy a szenvedőnek joga van segítséget kérni. Hogy a szenvedésében kegyelmet találjon. Hogy a szenvedése alól felszabaduljon. Hogy a ezzel járó felelősséget áthárítsa, én azt gondolom, hogy nem a felelősséget de, de, hárítja. Nagyon jó át. a kérdés. De a, meg, meg, meg, meg, meg hát az a kérdés, hogy mozog-e a végtagja. Mert ha nincs más választása, akkor akkor, akkor ugyanhogy lenne segítséget kérni, ha nem tudja a saját életét kioltani. Ha ki tudná oltani, de ő képtelen rá, akkor igenis az a, a felelősségnek a kérdése a, a, a téren merül fel, hogy kire hárítod át? O, egy Kevorkian doktorra, aki elbírja ezt? Vagy valakire, aki nem bírja el, és majd megtörik alatta? Én úgy gondolom, hogy csak az végezzen a utanáziát, aki bír a Kevorkian doktornak a a lelki intokhságával és a és a, a a stabilitásával. Mint ahogy szívműtétet se akárkire bíznak rá. Hát de nem, de, nem, de nem, hát az, nem nem, arról van szó, hogy erős idegzetűek ők, hanem hogy erkölcsösek, tehát hogy akkor segítkeznek, amikor annak ott helye van, és így tudnak aludni. Nem azért tudnak aludni, mert nincs lelkük, de nem, hanem nem, nem, mert, és, mert és nem csak arra... egy átgondolt döntést hoznak, hogy itt is segítek-e, igen, vagy igen nem. És, és nem csak arról van szó, hogy erkölcsösek, hanem arról van szó, hogy... hogy Hú, most törjünk valaki, nincs. hogy azt mondtam az emberülésre, hogy erkölcsös de nem emberölés, ezt mondom. Segítségnyújtás az öngyilkosság. De te az emberölés kifejezést nem érted, mások viszont az kölcs kifejezést. Nem, nem, én értem az az nem, én értem az emberölést. Az emberölés az, a, az az egy olyan eset, az egy olyan aktus, amelynek során az áldozat nem akart meghalni. Illetve áldozat. Hát hát ez erről egy... van szó. Jó, okay. Erről van szó. Tehát ezért ne hívjuk emberülésnek ha szavat kérnál. az nincs neve, hiszen most ez nem legális. Úgyhogy bárhogy is hívjuk, mi most egy olyan világról beszélünk, ahol ez legális lenne. De azt az er keressük, ne... hogy milyen keretek között. Itt nem csak az, erkölcs Helyes, van, itt nem az, nem az. az erkölcsről van szó. Itt arról van szó, hogy valaki biztos-e abban, hogy az eutanázia nem gyilkosság. Hogyha most úgy gondolja, hogy nem gyilkosság, de ha elkövetés utána majd azt fogja érezni, hogy jaj, de mégis, akkor az hiba volt. Akkor az nem kellett volna ezt a, ezt a keresztet magára vennie. De, de látjuk azt, hogy léteznek -e ilyen doktorok, akik elbírják ezt a keresztet. Itt már csak az a kérdés, hogy nekik miért tiltjuk meg, hogy elvigyék, hogy fölvigyék a golgotára mások helyett. Hát ez a kérdés. Azt írja a hallgató, igazából az a kérdés, hogy az emberi akarat vagy a karma a fontosabb belenyúlhatunk egy sorsba ha maga kéri én azt gondolom, hogy, hogy az nem lehet rossz karma, hogyha te kegyelmet gyakorolsz valakin aki kegyelmet kér tőled vagy akkor az is rossz, rossz karma hogyha nem tudom én pénzt dobszak ilyen alapon idő van azt, azt hiszem, a, hogy elbúcsúzunk. Igen, korsan. azt írja a hallgató, doktor Halál filmtippet. köszönöm, kedves Robert. Na hát akkor, ha már eutanázjuk, akkor is ne, is csak is a, a, ne csak a doktor Halált uh, tudjuk ajánlani a hanem a belső, mm. a belső Tenger című Alejandro Amenabar filmet egészen kiváló, különleges, felemelő eutanázia dráma. Én azt gondolom, hogy a leg, legjobb eutanázia dráma elsősorban talán a Javier Bardemnek, a, a, a főhősnek, a főszerepet játszó Javier Bardemnek köszönhetően az még egy olyan film. És akkor még a David Gale élete szintén egy eutanázia dráma És akkor film. itt kérném meg azt a hallgatót, aki tud olyan filmet, ami az eutanázia ellenében hoz jó filmes példát, akkor ezt a Facebookos megfelelő ö, komment folyam alá tegye be, mert kíváncsiak vagyunk erre is, hogyha ez jól megfogalmaz Jó, nem, ne tudni, hogy egyáltalán létezik-e ilyen film? Uh -huh. Köszönjük, hogy itt John voltatok biztos velünk. biztos forgatott egyet. Hú, hú, hú, hú, hú. Aztán az hivatott minden ilyen jóra. Csundelik Péter, Puzsé Robert Horváth Oszkár, ez volt az Önkényes Mérvadó. Köszönjük Marit a Sütört,